פרק פ"ח שיר מזמור לבני קורח, למנצח על מחלת לענות, משכיל להימן האזרחי. אדוני אלוהי ישועתי, יום צעקתי, בלילה נגדך, תבוא לפניך תפילתי, הטה אוזנך לרינתי, כי שבעה ורעות נפשי, וחיי לשאול הגיעו. נחשבתי עם יורדי וור, הייתי כגבר עין אייל. במתים חופשי כמו חללים שוכבי קבר, אשר לא זכרתם עוד, והמה מידיך נגזרו. שתני בבור תחתיות, במחשקים במצולות. עלי שמחה חמתך, וכל משברך עינית סלע. הרחקת מיודעי ממני? שתני תועבות למו, כלוא ולא אצא. עיני דאבה, מיני עוני. קראתיך, אדוני, בכל יום שיטחתי אליך כפי. הלמתים תעשה פלא, אם רפאים יקומו יודוך סלע. היסופר בקבר חסדך, אמונתך באבדון, היוודע בחושך פלאיך, וצדקתך בארץ נשייה. אליך, אדוני, שבעתי, ובבוקר תפילתי תקדמך. למה, אדוני, תזנח נפשי, תסתיר פניך ממני. עני, עני וגובה מנוער, נשאתי עמך עפונה. עלי עברו חרונך, בעותך צמטוטוני. סבוני חמיים כל היום, הקיפו עלי יחד. הרחקת ממני אוהב ורע, מיודעי מחשך.